Ola. Benvidos todos. Eu son Janito e este é o meu podcast. A verdad que este podcast de, Debía terse feito Aixa moito tempo O que pasa que, ao principio Gañas de fácil o tiña Pero non sabía de que falar E despois tiven problemas técnicos Non non conseguía que, que funcionara o programa No ordenador aseitadamente E entón, bueno, pois Un día por outro fono deixando E bueno, ata oxe Outro día Eh uns amigos que que podía falar da crise financeira internacional que dis que últimamente ando falando moito do tema a pesar de que teóricamente non sei moito ao final na práctica sí si que falo e bueno, pois si, sí, a verdad que non, non ten ningún problema en falar disto pero se deixamos claro en de o primeiro momento que isto vai dirixir a xente que non ten nin a menor idea de, de economía de verdade E, bueno, que simplemente vou dar tres, tres conceptos moi sinxelos para saber un poquiño de que estamos a falando. Vamos a falar, e eh, sobre todo, por que as hipotecas eh, lixo estas americanas me poden afectar a min ou que poden afectar o banco onde teño eu os meus cartos. E as hipotecas estas americanas que lle deron aos que chamamos ninjas, que son xente que non ten nin ingresos, nin chollo, nin, nin para respaldar as hipotecas. A maior está da, da propia vivenda, lógicamente, pois eh, as hipotecas son hipotecas que teñen moito máis risco, evidentemente, isto é fácil de entender que, que o resto. Entón, se ten máis risco porque se mete. como cando que eh, estamos xogando de pequeno, se nos anai, ne niño, váixala aí que te vas mancar. Bueno, pois ninguém lle dixo aos bancos que se iban mancar. Pues os, os bancos son como a nenos O que pasa que os nenos O único que queren é pasalo ben E os bancos o único que queren é gañar cartos E estas hipotecas ofrecen esa posibilidade de, de gañar máis cartos con a hipoteca normal Por que? Porque no mundo dos negocios Hai unha regra que Canto máis risco, máis beneficio É dicir Hai máis posibilidades de perda tamén Evidentemente, porque se hai máis risco Pero se hai máis posibilidade de perda Tamén hai máis posibilidade de beneficio Esta unha regra que normalmente se cumpre sempre. En este caso, das hipotecas eh, suprime tamén. Eh, como é a posibilidad de maior o negocio? Bueno, pois simplemente pois a taxa de xuro que se lle cobrar estas hipotecas é moi superior que se lle cobrar as hipotecas normais. A taxa de xuro e as comisións. Entón, os bancos se meten aí únicamente e exclusivamente para gañar cartos. Eh, e ademais, eh, tiñan a a tranquilidade de que, a pesar de que moita xente pudiera non pagar, sempre podían solucionar refinanciando, é dicir, facendo unha nova hipoteca sobre, sobre a casa que xa estaba hipotecada. Falando unha hipoteca nova, completamente, ou facendo unha segunda hipoteca. Por que? Por, porque dende había moitísimos anos nos Estados Unidos, igual que en España tamén, as vivendas iban me aumentando o seu valor eh, progresivamente. Isto, bueno, pois foi funcionando Foi funcionando a chegar un momento No que subiron moitas tasas de xuro De súpeto E houve moita xente que non puido pagar eh, As hipotecas E ademais eh, hipoteca, A vivenda non subiu tanto valor Como para permitir refinanciarlo de novo Isto chega un momento Que moita xente non pode pagar Pero di, bueno, antes de que o banco me quite a casa O que fago é vendela eh? Eu vendo a miña casa é non hai problema cos carzos que saco Pago o banco e ainda me quedan o tema é que se moita xente o fai dunha vez eh, a lei da oferta de demanda fai que as casas baixen de valor e ademais non só as casas destes hipotecados ninja as casas todas dos Estados Unidos é dicir, a xente que que tiñe hipotecas normais tamén perden valor as súas vivendas isto chega un momento que isto vou a burbuña imobiliare dos Estados Unidos si que ali había burbuña imobiliare E, de repente, as casas valen menos que os préstamos que se pediron para pagadas A xente, se poden pagar, pagarán Pero se non poden pagar, que máis lle ten? Total, a casa xa vale menos que o préstamo pois Deixo de pagar e fora Entón, este é o problema Ademais, isto se complica Porque os bancos, unha vez que dan as hipotecas Non lle chega con iso Queren seguir prestando cartos Pero non nos teñen Entón, o que fai é? O que fai é? ceder eses, eses créditos es e vender os créditos a outros bancos supónemos que están cobrando unha taxa de xuro todo 10% bueno, pues vendenlle a outro banco ¿eh? que pasa a gañar ese 10% e a cambio celles un porcento o banco que vende o banco que vende xa ten feito hipoteca pero se desfeído do risco que desesou con un porcento de beneficio estupendo, gañese un porcento por o meu traballo e é todo o que vou gañar pero xa non corro máis risco e podo volver a empezar podo prestarlle outra vez a outro paisano que pase pola rúa podo volver prestarlle cartos isto fai que os, que os, os créditos que estaban nos Estados Unidos pasaron a outros bancos distintos pero que non tiñan que estar necesariamente nos Estados Unidos se pudieron espallar por todo o resto do mundo vale? entón atopámonos con que hai un problema grave nos Estados Unidos non se pagan as hipotecas moitas hipotecas e ademais os bens que están garantizando eses préstamos deixan de valer o que valían e isto se espallou por todo o mundo o problema sigue complicándose ademais, os bancos teñen un par de costumes que, bueno, é o mesmo, sacar peito cando todo vai ben e agochar a cabeza cando todo vai mal Por? Qué? porque dependendo do que os bancos digan e deixen de decir, iso pode influir na súa cotización, cotización en bolsa entón Como eles, os directivos dos bancos Pretenden que os seus bancos Coticen no máximo posible Porque entre outras cosas Para eso os puxaron aí os accionistas Bueno, pois cando as cousas van ben E hai beneficios sagan peito, todo cojonudo E cando non hai beneficios ou hai problemas Procuran que xente non se entere Se é posible E se teñen que enterar que se enteren O máis tarde posible Que pasa con iso? Bueno, pois que partíamos da base De que hai espalla dun veleno por aí Que son as hipotecas suprime É decir, hipotecas que, non se, que chegados a este punto xa non se pagaron E que son un problema Pero que non sabemos que bancos teñen este problema que bancos non Porque decíamos que os bancos agochan estes, estes problemas que teñen Isto o que fai é que os bancos desconfíen uns dos outros Porque non se sabe hasta que punto E que todos din que ninguén está afectado Se sabe que algúns sí que están Entón ninguén se fía que adoyen que non están afectados ao resto Que fai isto? Volvemos ao principio Falamos de que Canto máis risco Máis cobran os bancos Por iso se metían a subprime Bueno Pois cos bancos Entre os bancos tamén funciona Agora hai máis risco Porque non sabemos Se nos van a devolver os cartos ou non Entón Temos que cobrarlle máis E incluso Máis É posible que non lle prestemos nada Porque bueno eh, Moitas veces Os préstamos non se conceden decir nos vamos ao banco A pedirlle 50 millóns Para comprar un Ferrari E non nos van a fazer o préstamo Bueno Por que? Por, porque non se afiando Que lle devolvamos ou, A min polo menos Non me prestan e os bancos entre si sí igual, decir, poden prestar ou non, son libres de non prestar, se prestan, dende logo, van cobrar moito máis. Bueno, pois as operacións que sí que se fan son as que marcan o prezo. As que non se fan, esas non influen no prezo, pero as que si sí que se fan subirán o prezo. Entón temos que o prezo dos cartos entre os bancos sube. Como se chama este prezo? Euribor. O famoso Euribor é o prezo que se cobran os bancos entre si. Sí. E sabemos que as hipotecas en España, a maior parte delas de están referenciadas ao Euribor. Bueno, pois se sube o Euribor porque os bancos non se fían, nos suben as hipotecas a nos é decir, nos está afetando a, a crise que tiña nos Estados Unidos nos está chegando a nós tamén, por varios por varios lados, un que os bancos teñen problemas e outro que nos suben as taxas de xuro. Bueno, isto en Cristo. Que pasa entón? Pois os Estados de, bueno, axudamos aquí, votamos unha man, porque aquí os bancos van a empezar a caer como a moscas. Podemos axudar ou non? Temos dúas formas de ver por que axudan os estados Unha se somos vos pensando en que, bueno, que os bancos, prestan, os bancos prestan cartos Pero que os cartos non son dos bancos Son da xente que os ten metidos ali Cier, Os que temos os nosos cartos aforrados nun banco eh, Que cobramos o noso salario por ali E que temos ali un petiño feito para, bueno, para todo para pagar, as, para pagar os recibos Pero tamén para, para ir de viaxe o ano que ven Ou forramos para comprar un coche Ou, ou, que se, ou para mercar un ordenador Bueno pues os nosos cartos tamén corren perigo ou podemos verlo malo, polo lado malo podemos pensar que os bancos son un love poderosísimo e que están detrás de moitísimas empresas e tamén dos partidos políticos os partidos políticos deben llegar os, os bancos os, os partidos políticos dependen de préstamos aos bancos para poder facer as, as súas campañas electorais entón está claro que os gobernos están pillados polos bancos tamén entón polas boas ou polas malas había que axudar, axudar a respaldar para darlle confianza aos bancos entre si. Sí. con este respaldo dos estados detrás, da, detrás dos bancos debería chegar para restablecer a confianza que ha leo problema que non estamos só a falar dunha crise financeira isto do que estamos a falar até agora si sí que era unha crise financeira un tema puntual de crise de liquidez non hai carros entre os bancos porque non se afían porque é unha crise de confianza. Crise de confianza e liquidez que xeran unha crise financeira. Pero é que ademais desta de crise financeira temos unha crise económica de verdade. É dicir, subiron os prezos dos alimentos, subiron o prezo do petróleo, vale. Isto é debido á especulación. Eh, os mercados de futuros fan que oscilen os, os prezos das materias primas sen que deberan, vale. Pero bueno, amarse inda deso e amarse de que subiran os de que subiéramos perzo das cousas sen deber, entre aspas, isto de deber. Bueno, o marxe dixo, é certo que en España en concreto, agora mesmo, temos unha situación na que está aumentando o paro e que é unha crise económica. Isto é global tamén. É dicir, non só é pola crise financeira. É certo que é unha crise na economía real. Que vai pasar aquí agora? Bueno, e que pasáramos, como decimos, digamos que confiemos en que a crise económica... Quedará a, a crise financeira, perdón Quedará atrás, bueno Pois pues ainda nos queda a crise económica A crise económica estamos entrando en ela Ainda non chegamos ao peor Por que? Pois porque se estamos subindo moito agora no paro Estamos nunhas taxas por entrebaixado 10% hai tempo e A xente está entrando no paro Pero ainda vai cobrar subsidio durante un tempo Então polo de agora poderá fazer fronte as cotas dos préstamos e a súa compra diaria, etc e por agora bueno, pois, hai problemas, pero non é unha hecatombe. problema dentro dun ano ou ano e medio cando xente xa non este cobrando o paro cando xente non este cobrando paro a crise vai tocar fondo por que? porque nese momento eh, todo estará ralentizado o máximo e a partir de aí a cousa volverá a poñerse en funcionamento economía é cíclica estamos nunha situación mala e tenderá a ser un pelín peor pero sairemos adiante vale? eu confío en que sairemos adiante e nada máis eu creo que leamos 12 minutos a medio case, si, sí, sen case e como pistas para comenzar non estivo mal e por hoxe abontou Agardo que non vos se vos fixera pesado e eh, teredes noticias miñas agardo I don't know.